Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shurur anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وراء juga para pendengar kaum muslimin dan muslimat ikhwatul iman rahimakumullah jami'an Senantiasa kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, Islam, pertolongan dan kemudahan untuk kita atau dalam rangka berubudiyah Pada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang lain <coughs> yang tidak terhitung banyaknya nikmat lahir dan batin. Dan secara spesial nikmat petunjuk hidayah untuk senantiasa belajar ilmu agama sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dan juga kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa berusaha mengikuti jalan generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah awalan wa akhirah wa zahiran wa batinan. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Para pemirsa dan juga para pendengar Ikhutal Iman, Rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Dalam kajian kita tentang Akidah Al-Sunnah wal-Jamaah Yang dalam hal ini kita membaca kitab Al-Ibanan Usulidiyana Kari Imam Babul Hasan Al-Ashari, Rahimahullah Para pemirsa dan juga para pendengar, Rahimakumullah Pembahasan kita masih berkaitan dengan Kenikmatan yang paling agung dan mulia Di dalam surga yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala imam Abu Hasan al asyari Menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Yang menetapkan Yang menjelaskan Aqidah atau kenikmatan yang mulia tersebut Di antara yang disebutkan oleh beliau itu diantara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahuwataala di dalam surga kata beliau wadalilun akhar dan dalil yang lain mimmayadulul ala jawaziru'iyatillah yang menunjukkan ya bolehnya melihat Allah Subhanahuwataala Bil-absar ya Dengan mata langsung Qawlullah ta'ala Musa Firman Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Musa Sallallahu alaihi wa sallam Fa'idha subaini staqarra makanahu Fasaufa tarani Bila Gunung tersebut Kokoh Dia tetap kokoh Dan tidak hancur Fasaufa tarani Maka nisai engkau akan melihatku Sebelumnya kita telah jelaskan bahawa Nabi Musa Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya kepada beliau Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Bahawa wahai Musa kamu tidak mampu melihatku di dunia ini Kamu tidak kuat Pandangan matamu sangat lemah tidak mampu melihat aku. Akan tapi, ya, silakan kamu melihat ya, gunung yang kuat, yang kokoh, ya, yang ada di hadapanmu, seandainya gunung tersebut ya, kuat, dan tetap kokoh, tatkala Allah menjelma ke gunung tersebut, maka Musa akan bisa melihat Allah. Maka kata Allah subhanahu wa taala, fa ini staqar makanya apa sahabat Jika gunung tersebut tetap kokoh dan kuat tidak hancur, maka nisa yang kau akan bisa melihatku. Tapi apa yang terjadi? Walamma tajallahu lil jebli jahalahu dakkah wa kharru Musa sayiqah. Maka katakanlah Allah subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya. Sebuah gunung yang kokoh, yang kuat tersebut, gunung tersebut berantakan, hancur, ya. hancur, tidak mampu ya. memikul hal itu. Lalu bagaimana dengan Musa? Musa <tuh> fakhra Musa saiqah, maka Musa jatuh pingsan. 6 kata Imam Abu Al-Hasan Asy'ari ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan ya, tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk langsung bisa melihat di dunia ini. Ya. Maka kata Imam Abu Al-Hasan Asy'ari, "Falamma kana Allah 'azza wa jalla qadiran an yaj'ala al-jabal maka tadkala Allah subhanahu wa ta'ala mampu menjadikan gunung itu qadiran, mustaqiran itu tetap kokoh utuh, kuat kan begitu kana qadiran alal amri alladhi law fa'alahu la ra'ahu Musa sallallahu alaihi wasallam. maka juga Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menjadikan sesuatu law seandainya Allah lakukan hal itu maka Musa akan melihat Allah Mudahlah, demikianlah. Maka, Allah berfirman: "Dan aku akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati di dunia ini." Dan mereka akan mengatakan: "Ya itu Allah, itu mampu dapat ya. Allah itu mampu untuk memperlihatkan dirinya kepada orang-orang Dan hal itu adalah satu yang "Ya hal yang telah mati "Ya Allah, yang telah Bisa dilihat Hal yang bisa mati "Ya Allah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ya, Tidak memberikan Kekuatan Kepada pandangan mata manusia Sampai Seorang Nabi yang mulia Yang diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mampu melakukan hal itu Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat Allah bisa dilihat Tapi di dunia tidak bisa dilihat Di akhirat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga sebagai kenikmatan yang sangat mulia, kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh penghulu atau penghuni surga. Semoga Allah Subhanahuwataala memuliakan kita untuk mendapatkan nikmat tersebut. Allahumma amin. Kemudian kata beliau, jika ada yang bertanya, kenapa kalian tidak mengatakan? Fa in qala qaa'il falam la qultum inna qawla Allah ta'ala wa in istaqarra makanu fasawfa tarani tab'idun liruyah Kenapa kalian tidak mengatakan bahawa firman Allah Subhanahu wa ta'ala jika gunung tersebut kokoh ya tetap kokoh dan tidak hancur tetap di tempatnya maka engkau akan melihatku wahai Musa itu maksudnya adalah tab'idur ru'ya itu menapikan ruya, artinya tidak bisa dilihat. Maka jawabannya, lo ti la lahu azza wa jalla tabعيد الرؤية لقارن الكلام بما يستحيل وقوه. Kalau seandainya Allah subhanahu wa taala menginginkan atau yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa taala dalam firmannya, yaitu menapikan ruya, artinya ruya tidak bisa atau Allah tidak bisa dilihat. Maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan ya menyertakan ya, di dalam perkataannya tersebut dengan sesuatu yang mustahil terjadi, tapi tidak mustahil. Ya Allah tidak menyebutkan dalam firman tersebut ya ruqyah dengan sesuatu yang mustahil, ya, melihat dengan sesuatu yang mustahil. Suatu yang mungkin terjadi. Nah, kalau seandainya itu adalah menafikan ru'yah yaitu tidak bisa dilihat Allah Subhanahuwataala, tentu Allah akan menyebutkan, ya mengkaitkan firman tersebut dengan sesuatu yang tidak bisa terjadi atau sesuatu yang mustahil. Walam yukrinhu bimayajuzuqkuh dan tentunya tidak akan diikutsertakan, disebutkan dengan sesuatu yang boleh terjadi. فَلَمَّا قَرَنَوْ بِسْتِقْرَرِ الْجَبَلِ maka katakalah Allah ya, sertakan dalam ayat tersebut istiqrarul jabal, yaitu jabal itu kuat atau gunung itu akan kokoh atau kuat tapi ternyata gunung tidak mampu ya memikul hal itu وَدَلِكَ أَمْرٌ مَقْدُورٌ لِلَّهِ dan yang demikian sesuatu yang mampu dilakukan oleh Allah maka hal itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ja'izun an yura azza wa jalla maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat fain istakar tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan gunung itu menjadi kokoh dan kuat memikul ya. keagungan dan kemuliaan atau Allah subhanahu wa ta'ala apabila menjelma kepada gunung tersebut ini suatu yang mungkin terjadi, bukan mustahil Karena Allah mampu melakukan hal itu Allah mampu menjadikan gunung itu kokoh dan kuat Tapi ternyata Allah tidak izinkan ya. Maka jika hanya demikian Allah mampu untuk memperlihatkan dirinya Kepada hamba-hambanya di surga kelak Sebagai nikmat yang besar nikmat yang paling agung Dan Allah memberikan kekuatan Kepada pandangan mata mereka Sehingga mereka mampu melihat hal itu Nah. Oleh kerana itu, falamma wallahu azza wa jalla inma khataba al-arab bi lughatiha. Ya, mafhuman fi kalamihim wa ma'qulan fi khitabihim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya berbicara dengan Berbicara kepada orang Arab yang diturunkan Wahyu Nabi. kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabatnya biluqati, atau dalam bahasa Arab, yang hal itu kamu dapatkan dalam perkataan mereka, ya, sesuatu yang dipahami dalam perkataan mereka, dan juga sesuatu yang bisa dicerna oleh akal dalam ya, komunikasi mereka. Nah, seperti di sini beliau menukilkan perkataan salah seorang Arab. Ya, yang berbicara kepada musuhnya, Yang ingin melakukan perdamaian. Dia mengatakan tidak akan mungkin terjadi perdamaian dengan antara saya dengan kalian yang telah membunuh saudara saya. Kata beliau: Ala tara anna al khansa lama aradat tabiida sulhiha liman kana harban li ahiha. Qarnat al kalam bi amr mustahil. Bahwa tidak akan kau memperhatikan khansa. Ya, tak kala tidak akan mungkin terjadi perdamaian antara dia dengan orang-orang yang memerangi saudaranya maka dia sertakan ya di dalam perkataannya itu suatu yang mustahil terjadi dia mengatakan wala usalihu qauman kunta harbahum hatta tauda byadan hulkatul qari artinya setidak akan mungkin berdamai dengan kelompok atau kaum yang engkau adalah harban Ya, Saudara dia yang dibunuh oleh mereka itu adalah Harban itu musuh bagi mereka Sampai ya Hitamnya malam itu menjadi putih Malam ya gelap gulita hitam ya Maka tidak akan menjadi putih Karena kalau dah menjadi putih Maka tidak malam lagi namanya Sudah siang Artinya itu suatu yang mustahil Ya malam ya malam gelap gulita Siang terang benderang Nah, maka malam tidak akan menjadi siang Artinya, ya malam tetap dengan kegelapannya Siang dengan terang benderangnya, cahaya yang terjadi Itu sesuatu yang mustahil Nah, Nah, ini hal-hal yang Atau ungkapan orang-orang Arab yang dipahami Setiap orang yang membaca bahasa Arab jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan di dalam firman tersebut فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ Seandainya atau jika gunung tersebut اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ Tetap kokoh dan utuh di tempatnya Tidak hancur Ya, pasau fatarani Ini saya engkau akan bisa melihatku Tapi ternyata Gunung tidak mampu memikul hal itu Tapi Allah mampu menjadikan gunung itu kokoh dan kuat Kalau Allah mengizinkan jika hal itu mampu dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka juga Allah mampu memperlihatkan dirinya kepada hambanya. Itu maksud dari perkataan Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari. فَلَمَّا قَرَنَ اللَّهُ الرَّؤْيَ بِأَمْرٍ مَقْدُورٍ جَائِزٍ maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyertakan ru'ya itu, melihat Allah itu dengan sesuatu yang mampu dan boleh dilakukan. Bukan sesuatu yang mustahil. Alimna anna ru'yat Allah bil abshari ja'izah ghair mustahil. Maka kita mengetahui bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan mata secara langsung suatu yang boleh dan bukan hal yang mustahil. Itu maksud dari perkataan Imam Abdul Hasan Al ashari Tayyib, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah jami'an. Selanjutnya wa akhar Dalil yang lain kata beliau Yang menjelaskan ya Kenikmatan yang sangat agung Di, di akhirat kelah Yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Atau melihat Allah subhanahu wa ta'ala Qala azza wa jal ya, Syirman Allah azza wa lil ladina ahsanul husna wa ziyadah Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan Bagi mereka yang melakukan kebaikan Ahsanu, berbuat baik Berbuat baik, beribadah kepada Allah Berlandaskan keikhlasan Mengikuti sunnah rasul Dan berbuat baik kepada sama manusia Artinya mencakup seluruh makna kebaikan baik Kebaikan dengan hubungan kita kepada Allah Kebaikan kepada diri kita, kebaikan kepada sesama manusia Mereka berbuat baik Apa balasannya? Al-husna, iaitu surga apalagi ada tambahan wa ziyadah ada tambahan ditambah oleh Allah Subhanahu kenikmatan dan pahala mereka apa yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat ini yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat ini qala imam abul hasan al-asyari qala ahli ta'wil ya ahli tafsir Ta'wil di sini tafsir artinya ya bukan ta'wil yang dimaksud oleh orang al-kalam orang-orang filsafat dan ahli kalam bukan itu maksudnya qala ahli ta'wil An-nazar ila Allah azza wa jalla yaitu az-ziadah di dalam ayat tersebut dalam surat Yunus ayat 26 maksudnya adalah an-nazar ila Allah azza wa jalla yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yun'im Allah azza wa jalla ala ahli jannatihi bi afdali min nadarihim ilaihi wa ru'yatihim lah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kenikmatan kepada penghuni surga ya lebih utama dari lebih afdal lebih utama lebih mulia lebih agung dari melihat ya kepada Allah atau nazarihim ilaahi azza wa jalla yaitu melihat kepada Allah subhanahu wa taala naam ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah Bahawa nikmat yang paling agung nikmat yang paling mulia ya di dalam surga kelak semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat dan memasukkan kita ke dalam surganya bahawa nikmat yang paling utama nikmat yang paling agung di dalam surga adalah melihat Allah Subhanahu dengan mata kita langsung nعم nah. di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Idza dakana ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Apabila penghuni surga telah masuk surga dan penghuni neraka telah masuk neraka. Nadamu nadin, maka akan ada yang menyeru. Ya, Allah perintahkan malaikat menyeru, "Ya ahlul jannah." Wahai penghuni surga Inna lakum indallahi maw'idan yuridu ay yunjisukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa memiliki janji untuk kalian. Dia ingin ya memberikan janji itu. Fayaquluna lalu penghuni surga bertanya, "Maha huwa, Janji apa lagi ini?" Alam yusaqi al-mawazinana wa yubaytu wujuhana. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menambah, ya, memberatkan timbangan amal kami? وَيُبَيِّدْ مُجُوهَنَا Dan telah menjadikan wajah kami ceria berseri-seri. وَيُدْخِلُنَا الْجَنَّةِ Dan telah memasukkan kami ke dalam surga. وَيُجِرْنَا مِنَ النَّارِ Dan menyelamatkan kami dari api neraka. Jadi penghuni surga, beberapa mirsa Rahimahkumullah Semua kita menjadi bagian dari mereka Allahumma amin Begitu telah berada dalam surga Ya Mereka akan disuruh dipanggil Walaupun penghuni surga, ada janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin diberikan oleh Allah Mereka Takkenlah telah masuk surga Mereka telah yakin akan nikmatan Mereka tidak ada ingin Menginginkan lagi ketikmatan selain itu Kena semua dalam surah kenikmatan. Mala ainun ra'at, Wala udhun samiat, Wala khatara ala qalbi basyur. Yang tidak pernah kenikmatan, Tidak pernah dilihat oleh mata, Tidak pernah didengar, dengar oleh telinga, Tidak pernah terbersit dalam hati seseorang. Kata mereka, Apa lagi yang ingin diberikan oleh Allah kepada kami? Kami dalam kenikmatan. Yang tidak bisa diungkapkan bagaimana kenikmatan itu. Maka mereka sebutkan Allah telah, Menambah berat timbangan amal kebajikan kami. Allah ta'ala muliakan kami, jadikan wajah kami ceria dan berseri-seri. Allah masukkan kami dalam surga, selamatkan dari neraka. Nikmat apa lagi yang diberikan kepada kami? Maka tatkala itu Allah subhanahu wa taala, "Fayakshiful hijab, membuka tabir yang menutup wajah Allah. "Payanzurunailai, lalu mereka penghuni surga melihat pada Allah langsung dengan mata mereka. فَمَا أَعْتَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ Maka tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala. وَهِيَ الزِّيَادَةً Dan itulah yang dimaksud dengan tambahan. Ya tambahan kenikmatan di dalam ayat لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةً bagi mereka yang berbuat kebajikan, ya balasannya husna yaitu surga, wazia dan tambahan. Apa itu tambahannya? Yaitu melihat Allah subhanahuwataala dalam surga tersebut. Itulah nikmat yang paling agung. Itulah nikmat yang paling lezat, kenikmatan yang paling mulia di surga kelak. Semoga Allah subhanahuwataala memuliakan kita di dunia dan di surga kelak. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya beliau juga menyebutkan Imam Abdul Hasan Al ashari ya menyebutkan ayat yang senada dengan ayat yang kita bacakan tadi di dalam Al-Qur'an dalam surat Qaf ya udkhuluha bisalam Ya Allah perintahkan penghuni surga masuk dalam surga dengan selamat ya dalika yaumul khulud itulah hari kekekalan mereka kekal dalam surga kemudian Allah sebutkan wa lahum ma yashauna fiha wa mazid dalam surga tersebut penghuni surga mendapatkan ya menikmati menginginkan apa saja mereka atau mereka mendapatkan apa saja mereka inginkan lahum ma yashauna fiha apa saja mereka inginkan ya langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu tidak menunggu langsung didatangkan oleh Allah Walladina mazid dan di sisi kami masih ada tambahan. Apa itu mazid tambahannya yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Qal qila an nazar ila Allah azza wa jalla disebutkan dalam tafsir ayat surah qaf ayat 35 tersebut maksud mazid tambahan di sini yaitu melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Para mirsaikhul iman rahimakumullah. Begitu juga Imam Abu'l-Hasan Asyari menyebutkan, وَقَالْ تَحِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ وَإِذَا لَقِيَهُمْ وَإِذَا لَقِيَهُ الْمُؤْمِنُونَ رُعَاهُ Di antara dalil yang menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Dari dalil yang memperkuat akidah yang kita yakini, Bahwa di dalam surga kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala yaitu firman Allah Tahiyatum Yawma Yalqounahu Salam. Bahwa ya, ucapan mereka, tahiya mereka, ya, salam mereka pada hari kiamat, Yawma Yalqounahu pada hari mereka menjumpai Allah Salam yaitu keselamatan, salam. Jadi keselamatan itu salam adalah merupakan salamnya penghuni surga selamnya ya orang-orang yang beriman nasallallahu kita memohon kepada Allah supaya kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dunia dan di akhirat kelak wa idza mu'minun apabila Allah Subhanahu berjumpa ya dengan apabila orang-orang beriman berjumpa dengan Allah laqayhum laqayhul mu'minun maka niscaya mereka akan melihat Allah Subhanahu ya Sebagai perbandingan, tapi Allah tidak ada perbandingan sama saya dengan Allah. Wallahu amin. Di dunia kita memahami apabila seorang bersua, ya, seorang dengan yang lain, ya, mereka saling bersua atau bertemu, maka mereka saling melihat. Bukan ke demikian bahasa yang kita pahami dalam kehidupan kita. Ya, di mana ada seorang bertanya di mana kamu bersua dengannya, bertemu dengannya, pasti dia melihatnya. Itu bahasa yang kita pahami. Ya. Di dunia dan di akhirat tentu lebih utama. Ya. Dan tidak ada sama sekali perbandingan. Walillah masalul Allah memiliki sifat yang maha agung. Tidak ada perbandingan, permisalan sama sekali. Cuma kita menyebutkan ya agar kita lebih memahami. Jika di dunia kita memahami bahasa yalqauna yaitu berjumpa, bertemu arti saling melihat maka tentunya di akhirat lebih utama dari itu. Sumpah. Nah, kemudian di antara dalil yang menyebutkan, yang menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qalallahu azzawajal, dan Allah azzawajal berfirman, Qal, kalla innahum al-Rabbihim arrabbihim yawma'idhi lamahjubun. Tidak sama sekali. Itu orang-orang kafir. Ya apa yang mereka harapkan yang mereka inginkan ya sama sekali tidaklah akan ya tersasi bagi mereka kala sama sekali tidak kalian kelentara mendustakan ayat-ayat Allah mendustakan yaumil akhir bahkan kalian di akhirat kala orang-orang kafir innahum arabbihim yauma idzin lamahjubun sesungguhnya mereka ya pada hari tersebut yaitu hari kiamat An Rabbihim lamahjubun Mereka terhijab, tertutup dari roh mereka Jadi Allah tidak akan memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang kafir Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Orang-orang yang berpaling dari agama Allah Ya, Mereka akan dihinakan oleh Allah Mereka akan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka akan diazab oleh Allah di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka Yaitu Allah menutup diri dari mereka Artinya tidak memperlihatkan dirinya kepada kepada mereka Sebagaimana Allah memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang beriman Dalam ya kondisi ya Mereka dicintai diri oleh Allah SWT Ada pun orang kafir Mereka dimurkai oleh Allah maka di antara bentuk kemurkan Allah kepada mereka Allah tutup, Allah hijab ya. Maka mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimah Allah. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i. Ya. Siapa yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i ini perkataan Imam Syafi'i. Lamma an hajaba haula au lamma an hujiba haula fi sah, fi fi sakh Kan? Fihadz dailil, ala an awliyahu yarounhu fir rida. Tdaklam murkaytu dihalangi, yeah, dari melihat Allah, yaitu fih sakhat dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Yeah. Maka hal ini menunjukkan kata beliau bahawa para wali wali Allah. Siapa wali wali Allah? Siapa awliya Allah? Para wali Allah siapa mereka? Orang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu kanu yattaqun. Ya, orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Itulah wali Allah. Maka mereka akan melihat Allah di dalam ya, keridoannya. Allah rido kepada mereka. Allah cinta kepada mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka di akhirat kelak. Dengan memperlihatkan dirinya kepada mereka dan mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala langsung dengan mata mereka ikhwata'l-iman para pemirsa rahimakumullah kemudian di antara dalil yang menyebutkan atau yang menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh orang yang beriman dan mata mereka ya, dengan melihat langsung dengan mata mereka yaitu firman Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhu alabsar ayat ini yaitu yang menyebutkan Allah tidak bisa ya diliputi oleh pandangan mata Orang-orang Mu'tazilah yaitu Sekte Ahlul Kalam Yang mengingkari sifat-sifat Allah Dan termasuk mereka mengingkari Kenikmatan yang mulia ini Mereka berdalil Bahawa Kata mereka Allah menapikan Al-Idrak Jadi Allah tidak bisa dilihat oleh pandangan mata Mereka memahami Idrak itu ya pandangan Kemudian Allah nampikan dalam firman-Nya, لَتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ Pandangan mata tidak bisa melihat Allah dan Allah melihat, ya mereka kata orang, -orang muantazila, ya, bahwa ini menunjukkan Allah tidak bisa dilihat kata mereka. Kan tapi Imam Abdul Hasan Ashari membantah kebatilan mereka itu. Kata Imam Abdul Hasan Ashari Soal ada pertanyaan. Fa in qala qail, jika ada yang bertanya, sama makna qaulih ta'ala la tudrikuhu al-absar. Ya apa makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala la tudrikul absar? Pandangan mata tidak bisa yudrik Iaitu meliputi. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila lahu jawabannya ihtamil an yakuna la tudrikuhu fid dunya wa tudrikuhu fil akhirah. Ya. Boleh jadi, maknanya itu adalah Bahawa di dunia mata tidak bisa melihat Allah Dan di akhirat mata bisa melihat Allah Ya Ru'ayatullah ta'ala afdalul ladzat Bahawa kenikmatan yang paling utama adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala Wa afdalul ladzat Ladzat yakunu fi afdaliddarainih Bahawa nikmatan yang paling lezat atau kelezatan yang paling utama itu yaitu akan didapatkan di kehidupan yang paling utama yaitu di akhirat kelak. akhirat lebih utama wal akhiratu khairu abqa ya. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Berbeda dengan dunia. Maka kata beliau yang cocok ya. Bahawa kenikmatan yang paling utama itu Yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala Adalah yang paling cocok tempatnya di akhirat kelak Karena itulah tempat yang paling Negeri yang paling utama dan mulia Bukan di dunia, ini kata beliau Jadi tudrikul di sini Bukan menafikan secara totalitas Secara total, secara ya, keseluruhan tidak ya, Hanya menafikan di dunia Bukan di akhirat Nah, ini Makna yang pertama Kata beliau وَيُحْتَمَنْ يَكُونَ اللَّهِ عَزَوَ جَلْ أَرَادَ بِقَوْلِ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرِ يَعَنِي لَا تُدْرِكُهُ أَبْصَرُ الْكَافِرِينَ الْمُكَذِّبِينَ Naam. Dan bisa jadi maknanya, boleh jadi maknanya adalah yang diinginkan oleh Allah bahawa pandangan mata orang-orang kafirin yang mendustakan ya ayat-ayat Allah itu tidak bisa melihat Allah. وَذَلِكَ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْد Demikian itu karena kitab Allah Al-Quran saling membenarkan Ya tidak kontradiksi Tidak bertentangan Naam Falamma qala fi ayatin ukhra Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala Ya telah menyebutkan dalam ayat lain Innal wujuhah tanduru ilaihi yawmal qiyamah Bahawa wajah melihat langsung kepada Allah pada hari kiamat Sebagaimana yang kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya Wujuhu yawma idhin nadirah ila rabbiha nadirah wajah orang-orang beriman pada hari kiamat berseri-seri ceria terang putih bersih ya mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala na'am wa fi ayatin ukhra dan dalam ayat lain Allah berfirman innal absar la tudrikuhu bahwa pandangan tidak bisa tudrik ya melihat alimna annahu inna ma arada al kuffar la tudrikuhu Maka kita memahami bahawa yang dimaksud oleh Allah pandangan mata orang-orang kafir tidak bisa melihatnya. Ya, ini jawaban dari Imam Abdul Hasan Al Ashari rahimahullah. Akan tetapi para ulama, ulama alis Sunnah menyebutkan bahawa ayat tersebut pada hakikatnya menjelaskan atau menetapkan, menunjukkan akan, ya, eh, nikmat yang Paling lezat dan utama di akhirat kelak. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh orang-orang beriman dengan pandangan mata mereka langsung. Kenapa demikian? Ya, Para ulama menyebutkan bahawa ada perbedaan antara idrak dengan ru'iyah. Adraqa yudriku. Ro'a yara. Ya. Para ulama ada perbedaan antara al-idrak dengan al-ru'iyah. Al-Idraq itu Melihat suatu dan meliputinya dari segala sisi Tidak ada yang luput satupun Itu namanya Idraq ya. Ada pun Ru'ya Hanya sebatas pandangan mata ya. Tidak Berarti ya, Meliputi sesuatu yang dilihat itu Dari segala sisinya Jadi ada perbedaan antara Ru'ya dengan Adraqah Yang paham bahasa Arab akan ya, Atau yang mengetahui bahasa Arab Paham akan hal itu Ada Adraqah, ada Yudriku adraka yudriku raa yara ya jadi ada perbedaan kata para ulama ya bahwa adraka itu meliputi bukan berarti tidak bisa dilihat dia bisa dilihat tapi tidak bisa diliputi dari segala sisi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kita ketahui tapi kita tidak bisa meliputi Allah dengan dari segala sisi keilmuan ya tidak bisa kita mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah ya bagaimana ya keagungan Allah secara Total keagungan secara sempurna, secara menyeluruh, ya tidak bisa. Walau ya, itu nabi ilmu, mereka tidak bisa mengetahui atau keilmuan mereka tidak bisa meliputi dari Allah dari segala sesuatu. Allah Maha Agung, ya yang kita ketahui dari sifat-sifat dan nama-nama Allah itu hanya segelintir dari makna keagungan yang Allah miliki. Naam Allah memiliki nama-nama yang tidak disebutkan Di dalam Al-Quran Dan sifat-sifat yang puji pujian Yang tidak diturunkan kepada seorang pun Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang hanya mengetahui dalam ilmu ghaibnya Ya Hal itu menunjukkan kepada kita Allah Maha Agung Gak mungkin bisa diketahui ya, secara Menyeluruh Ya tidak ada yang luput dari keagungan Dan kebesaran sedikit pun ini maksudnya latu didikul absar bukan berarti tidak bisa melihat. Nah, hal ini bisa kita pahami dari perkataan Allah, firman Allah yang menjelaskan ya bagaimana umat Nabi Musa tatkala dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, ya. Maka mereka saling melihat. Kaum Nabi Musa khawatir dan takut, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Allah menceritakan hal itu. kata Allah tara al dua kubu ya. Firaun dengan bala tentaranya dan Musa dengan umatnya saling melihat. Jadi mereka melihat dikejar oleh oleh Firaun. Nabi Musa, ya, membawa umatnya Berangin Laut merah, ya, mereka Allah perintahkan Musa untuk memukul Laut dengan tongkatnya, maka terbelah dua Mereka berjalan Nah, sebelum sampai ke pinggir laut tersebut Ini saling melihat ini Bahawa, bala tentara Fir'aun Fir'aun dengan bala tentara semakin Dekat, mereka saling melihat Ya Maka pengikut Nabi Musa Mengatakan, innalah mudrakun Kita akan, pasti akan ya ditangkap mereka kembali ya tapi apa kata Musa dengan segala keyakinan dengan imannya bahawa Allah yang akan menjaga mereka karena ini perintah dari Allah ya qala kallah samas tidak Allah akan menjaga kita jadi di sini Allah tidak menapikan menyebutkan ada ra'ah falam matara'ah saling melihat kemudian pengikut nabi Musa mengatakan lamudrakun ya mereka akan menangkap kita lagi mengikuti kita lagi dan yang menangkap kita kembali, maka di sini tidak ada kontradiksi di antara dua mana tersebut. Tidak bertentangan. Akan Tetapi idrak lebih khusus. ya, Dan rukia lebih umum. ya. Segala yang melihat, pasti dia mengetahui. Adraka. Dan tidak semua adrak, atau semua yang adrak, tidak semua yang melihat itu bisa mengetahui. Nah, tapi yang meliputi pasti dia melihat. Nah, yang meliputi mendapatkan satu dari yang mengetahuinya dari segala sisi pasti dia melihatnya. Tapi tidak semua yang melihat bisa mengetahui sesuatu yang dilihat itu dari segala sisinya. Nah, ini perbedaan antara idrak dan ru'yah. Dengan demikian jelaslah kebatilan perkataan orang-orang muatazilah, ahlul kalam atau orang-orang yang mengikuti mereka, yang menafikan ya, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Warabbamirsa rahimakumullah ya demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat wa sallallahu wa sallana Muhammad wa alihi wasahbihi wasallim wa akhiru da'wana nilhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Naam wa iksyran dzikrul khairat as Materi yang telah disampaikan melalui saat kesempatan pagi hari ini ya Insyaallah bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan Kitab Al Ibadah Anusul Dian ini dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda para pemirsa atau pendengar dimanapun anda berada yang ingin bertanya langsung silahkan anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 8236543 <coughs> dan di layanan pesan singkat yaitu 0819896543 dan tentunya kami harapkan Pertanyaan yang anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan peliharaing. Baik kesempatan pertama kami berikan kesempatan eh, kami berikan di layanan layan telepon silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan kami berikan kesempatan untuk anda di layanan, -layanan telepon di 02182365436. Halo. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu siapa di mana? Dari Umu Sarah di Tanggerang Umu Sarah di Tanggerang Silakan Umu Sarah uh, Begini Ustaz Mata-Mata uh, Mengenai orang-orang siah Kawaris Kiris Liberal itu Apakah nanti dia bisa bertemu dengan Allah di hari kiamat? Terima kasih Assalamualaikum nah, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nah, Silakan Ustaz Pertanyaan dari Umu Sarah Yang berada di Tanggerang Nah hmm. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, apakah orang-orang uh, yang uh, menyelisihi uh, agama Allah atau syara spesifik sunnah Nabi Sallam, ya, orang-orang itu Syiah atau Khawarij atau sekte-sekte yang lainnya, ya, apakah mereka akan melihat Allah atau bertemu dengan Allah? Jawabannya, Kita semua memahami terlebih dahulu Bahawa Melihat Allah ya. Itu Akan terjadi di Akhirat Dan ada yang melihat Allah di padang mahsyar Dan ada dalam surga ya. Karena di padang mahsyar Allah akan turun Mengadili Mengadili hamba-Nya hambanya Fasil qadha Keadilan yang maha agung Nah Tapi kenikmatan Ya mereka bertuah, bersuah dengan Allah Melihat Allah pada kesempatan Bukan dalam bentuk kenikmatan Tapi untuk hanya mengadili mereka nah. Berbeda dengan orang-orang yang beriman di Dalam surga Bahawa kenikmatan yang Allah berikan Melihat Allah bersuah dengan dalam surga Itulah kenikmatan dalam bentuk kenikmatan Nah Maka Allah akan mengajak masing-masing dari Hambanya Ya orang Beriman akan berbicara Dan ada kelompok manusia yang tidak diajak berbicara oleh Allah karena Allah murka kepada mereka Nah La tukelimun Dia kata Allah jangan berbicara Berarti Allah subhanahu wa ta'ala dia mengajak mereka berbicara Ya ada orang-orang yang seperti itulah Azab yang Allah berikan kepada mereka Adapun sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Allah, dari sunnah secara khusus, pertama kita harus membedakan bagaimana penyimpangan mereka itu. Kalau penyimpangan mereka sampai kepada batas kekufuran. Ya. Penyimpangan mereka sampai ke batas kekufuran artinya bid'ah yang mereka lakukan sampai pada batas kekufuran masuk pada kekufuran. Ya, berarti dia terjus kepada kekafiran. Ya. Tapi kalau hanya bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran, dosa besar. Ya. Maka dia meninggal dalam keadaan ya, masih memiliki iman kendati pelaku bid'ah Maka masih ada peluang untuk masuk surga Selama dia itu masih beriman, memiliki tawheed Tapi ingat Rasulullah menyebutkan bahawa Kullu bid'atin dholalah Wa kulla dholalatin finna Setiap beda itu sesat Dan kesesatan itu tempatnya di neraka Ini ancaman Hukumnya seperti itu Kenapa demikian? Karena dalam surga ya Tempat kenikmatan tidak ada kejelekan di dalamnya sedikit. Ya, itu kenikmatan seluruhnya. Sehingga tatkala orang ahli surga disuruh masuk, ya, mereka ya diucapkan salam kepada mereka, ya tibtum bima sabartum. Salamun alaikum tibtum bima sabartum. Selamat bagi kalian. Kalian telah menjadi baik, tibtum bima sabartum disebabkan kesabaran kalian. Ya. Makanya yang masuk surga semualah orang-orang yang baik. Ya sampai-sampai sebelum masuk surga masih ada jembatan. Ya setelah dia melewati jembatan yang dibentangi di atas api neraka dan mereka manusia melewati sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Nanti ada sana Kantara, ya jembatan kecil. Ya setelah jembatan itu ya Kantara di sana akan diadili lagi, akan ditanya lagi siapa yang masih ada kezaliman. Antara satu dengan yang lain, maka akan dikisos oleh Allah. Baru setelah itu masuk dalam surga. Nah, kembali kepada uh, topik permasalahan bahawa jika bid'ah mereka sampai kepada kekufuran, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka jelas tidak akan melihat Allah. ya, Dalam surga, karena masuk neraka. Tapi di padang mahsyar, semua ya orang kafir melihat, munafikin melihat. Kerana mereka diadili, pengadilan, setelah itu mereka diseret ya atau digiring ke tempat mereka masing-masing. Naam. Jadi ada ru'yah melihat Allah secara umum padang mahsyar dan secara khusus ya di akhirat yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Naam. Jadi orang-orang misalnya eh uh, apapun sektenya, Syiah atau yang lain-lainnya. Jika bidah mereka itu Bid'ah yang menjurumuskan atau sampai kepada batas kekufuran, ya, maka mereka tidak akan, ya, mendapatkan kenikmatan itu. Bahkan di padang makshar, tatkala manusia dalam kondisi haus dahaga, ya, terik matahari yang begitu panas, ya, jarak antara mereka dengan matahari hanya ukuran satu mil, sejarak satu mil, mereka bermandikan keringat, ya. Mungkin bisa kita istilahkan banjir keringat ya, Yang ada yang menutup Sampai mata kaki mereka Sampai ke lututnya Sampai ke pinggangnya Sampai ke dadanya Dan menutupi ya hidungnya Nah, itu sesuai dengan Amalan mereka dan kejahatan mereka Dan di tempat yang sama Masing-masing uh, Merasakan dan mendapatkan Azab yang Allah berikan kepadanya Nah, seperti itu Dan orang-orang pelaku bid'ah ah Ya, siapapun maka dia akan diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikatakan itu umanku. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ya, ialah terdima ahdatu ba'dan. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh di mereka sepeninggalmu. Ya, kata Nabi Sallam, Suhkan suhkan liman benda ba'di celaka celaka celaka bagi mereka yang menambah-nambah menukar-nukar agama yang Allah Subhanahu wa taala agama Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Jadi intinya ya, kalau mereka adalah orang-orang yang kafir bid'ahnya sampai kepada kekufuran, maka ketika di padang mahsyar mereka akan dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing akan diajak berbicara oleh ya Allah, semua akan mendengar perkataan Allah, kemudian ditentukan ya penghuni neraka dan penghuni surga penghuni neraka digiring ya, ke dalam neraka dan penghuni surga juga dibimbing menuju surga kemudian mereka masuk surga maka dalam surga penghuni surga yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala na'am, Allahu'ala nah, baik, syukurkan atas jawabannya oleh Ustaz ya, mudah-mudahan dapat difahami dan ilmu tambahan bagi musarah yang berada di tangga dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di lain-lainan singkat Ustaz ada pertanyaan, penanya yang berada di Bogor Dan satu penanya yang lainnya yang kami gabungkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, Yusat apakah seseorang yang melakukan uh, bid'ah Yang terbiasa dengan bid'ah tersebut Dan meyakini bahawa bid'ah tersebut Bagian dari ritual ibadah dalam syariat ini Apakah orang tersebut uh, Dikatakan hanya melakukan uh, bid'ah amaliah tidak masuk ke dalam bidang etikwadiah Dan mohon Petunjuknya untuk Buku yang dijelaskan ini Apakah sudah ada Beredar di pasaran untuk terjemahnya Dan apakah buku ini layak untuk Dipelajari, dibaca sendiri Tanpa gembingan Baik Terima kasih Mungkin dijelaskan Ya Buku yang dimaksud apa bukunya? Buku yang kita pelajari ini yaitu Al-Ibhan uh, ha ini, ini sulidiyah Jadi penanya ingin mem memiliki buku Yang sedang dibahas ini Dan apa-apa ba lain Barakallahu fiikum Para pemeriksa dan juga Para pendengar rahimahkumullah Kembali kepada Permasalahan bid'ah. Sebagian sebagian alergi ya melihat mendengar kalimat bidah. Ya. Bahkan sebagian munonis ini kelompok ini kerjanya bidah-bidah doakan saja. Sebagian mengatakan lah kalau saya bidah ah ya batin neraka Bukan berarti dia menjadikan sebagai warning bagi tapi malah sebagian ya keroh Allah. Kalau begitu semunil neraka yang enggak usah. Ya, enggak usah saja berbicara, enggak usah saja didakwahi karena ada penghuni neraka. Subhanallah. Sampai seperti itu sebagian ya ini hal yang mindset dan pola pikir yang keliru. Nah, ini menunjukkan bahawa ritual-ritual seperti itu telah apa namanya itu menyertai, bercampur dengan ya daging dan darahnya, sehingga lebih mencintai dan menyenangi ritual-ritual yang seperti itu. Adalah bahawa bid'ah itu ya segala sesuatu yang diadakan adakan ditambah-tambah di amal agama ini yang tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga tidak ada ya amanan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi kenapa demikian? kalau seandainya itu hal yang baik dan mereka telah menerima dari Nabi SAW seluruh kebaikan itu maka tentu mereka akan mengerjakannya Nah. Itu yang hal yang bidah. Dan itu mencakup i'tiqad dan amal. Ya, berkaitan dengan bidah yang masalah akidah. Ya. Beda-beda yang muncul dalam paham sana akidah, pemikiran Khawarij yang di ya, waktu terjadi fitnah di zaman Ali bin Abi Talib mereka memisahkan diri, ya. Dari pasukan Ali. Lalu mereka mengkabirkan Ali, membuat pernyataan dan doktrin bahawa hukum itu hanya uh, milik Allah enggak boleh seorang pun diri manusia yang boleh jadikan sebagai hakim memutuskan perkara di antara mereka. Maka terkadang enggak ada perdamaian ya antar pasukan Aden Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in mereka ya tidak menerima hal itu berarti Ali telah menjadikan manusia sebagai hakim berarti Ali kafir innil hukmu illa lillah Ya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَعَلَا إِخَمُ الْكَافِرُونَ kata mereka yang tidak berhukum dengan Allah berarti kafir hukum dah Allah ya ini pemahaman yang bid'ah dari mereka ya mereka tidak memahami hal itu maka muncullah pemahaman yang ekstrim mereka mengkapirkan orang yang menyelisih mereka ini bid'atul khawari dalam akidah pemikiran <coughs> muncul bid'ah yang bertentangan dengan itu yaitu yang mengkultuskan Ali. Sampai-sampai ada yang mengatakan ya dari kelompok sekte Saba'i nama mereka mengatakan bahawa Ali itu Tuhan. Ya. Begitu. Maka dibakar oleh Ali. Sampai juga muncul Syiah yang mengkultuskan Ali kata mereka yang mengkultuskan pejuang Ahlul Bait menurut mereka mengkultuskan Ali ya dan imam-imam mereka muncul Syiah. Ya. Jadi Kedua beda yang bertentangan, yang pertama khawarian Syiah. Kemudian muncul beda alul kalam aqidah yang mengingkari sifat-sifat Allah tentang kudariah. Ya, muncul kudariah di zaman ya e, <coughs> di akhir zaman Sahabat. Bahawa mengatakan bahawa tidak ada qadar Artinya sesuatu yang terjadi ya tidak dikata oleh Allah. Terjadi begitu aja. Ya, terjadi ya tiba-tiba terjadi tanpa takdir. Muncul lagi akidah Al-Jabar. Yang mengatakan bahawa manusia terpaksa. Al-Jabariyah. Muncul lagi akidah yang ahlul kalam jahmiah mengingkari sifat-sifat Allah. ya, Mengingkari sebagian atau mengingkari secara semuanya atau secara keseluruhannya atau mengingkari sebagiannya. Menta'wil sifat-sifat Allah. Beda orang ahlul kalam. Orang yang lahir dari pemikiran filsafat. Itulah akidah. Ya. Muncul mereka yang mengingkari sifat Allah. Muncul yang mengingkari takdir ya. Muncul bagai masalah keimanan Iman kata mereka tidak bertambah, tidak berkurang Iman itu hanya cukup Yang perkataan Atau sebagai maklumat keyakinan Tanpa perbuatan Iaitu murjiah Naam Dan juga mentawilkan sifat sifat ah Muncul seperti itu Semakin hari demi hari Bermunculan bid'ah dalam akidah tersebut Sampai detik ini Bahawa peninggalan-peninggalan pasak -peninggalan itu ada yang mewarisi sampai saat ini termasuk bid'ah amaliah ya banyak ritual-ritual yang tidak ada dasarnya hanya kebiasaan tradisi kalau kita tanya apa dalilnya hadza ma wajadna alaihi kata mereka ini yang kami dapatkan dari moyang kami para leluhur kami maka setelah itu dia berusaha mencari-cari dalil untuk melegalkan perbuatannya nah, ini yang keliru jadi amalan ini rasanya tidak ada Ya, enggak ada sunnahnya, enggak ada panduannya, kemudian dilakukan, sudah ketagihan, kan begitu? Nah, selepas itu apa? Ada kecanduan dengan arituria seperti itu sulit ditinggalkan, lalu dicari-cari dalilnya. Nah, inilah salah satu bedanya alul sunnah dengan alul beda. Jadi dicari-cari dalilnya agar mencocokkan dengan amaliyahnya. Ahli sunnah yang diamalkan Ini dalilnya diamalkan enggak ada dalilnya yang diamalkan Kemudian perlu diketahui Bahawa perkara bid'ah dalam amaliyah ini Yang banyak terjadi Yaitu bid'ah yang dikenal dengan idofiyah Jadi dari satu sisi Itu mengada, Ya mungkin uh, Aroma agamanya Tapi di sisi lain meng tidak ada Maksudnya dari sisi penamaan atau mungkin secara umum, ya zikir misalnya, solat, ya salawat atau ibadah-ibadah yang lain. Emang dalam Islam ada solat, ada zikir, ada salawat. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam kiyfiyahnya, tata caranya, nah ini yang banyak terjadi, banyak terjadi. Ya, azan misalnya, azan. Azan disyariatkan, ya begitu solat. Tapi kalau ada azan mengazankan orang yang telah mati, Nah nada tempat, tempatnya tidak tepat, ya. Kena azan untuk manggil atau memberitahu masuknya waktu, bukan untuk mengazankan orang yang mati. Dia kelimanya azan juga, dia baca azan juga, tapi dari pelaksanaan dan teman tidak tepat waktunya. Dia zikir juga, dia salawat juga ditambah lafaz-lafaz yang dida'ah ya tempatnya, ya kan? Seperti salawat tidak pernah dalam hadis didapatkan bahawa sebelum solat ada puji-pujian salawat-salawat atau sesudahnya. Enggak ada, enggak pernah. Jadi kandat dibaca Allahumma salli ala Muhammad, tapi tempatnya, waktunya enggak tepat, ya teriak terlihat di masjid misalnya dengan salat-salat dzikirnya kaum Muslimin solat. Berjamaah Atau mungkin solat sunnah Sebelum solat Atau rawatiu qabliya Tapi ini teriak-teriak Dengan mikrofon Begitu Mengganggu kehusukan Dan yang lainnya ya, Seperti itu Atau solat-solat Solat Nabi mengatakan Ba'inna khaira amalikum solat Sebab ia amalkan solat Tapi mereka solat tambah-tambah Solat inilah solat ini Ada namanya solat Solat uh, Nisbu sya'ban atau solat mungkin raghaib, mungkin dibilang rajab dan solat-solat yang lain ditambah-tambah. Solatul kafarah menurut mereka di akhir tahun, ya seperti itu. Ini semua kendati namanya solat, kendati namanya zikir, kendati namanya salawat, kendati namanya ya doa, tapi ditambah-tambah, kan begitu, maka inilah yang beda. Itu beda idofiyah. Jadi na'am. Itu yang banyak terjadi di masyarakat. Yang banyak terjadi. Kata Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya itu bahawa suatu amalan yang kandang secara hukumnya namanya, tapi kalau dicampur dengan bid'ah, bahwa bid'ah yang menjadi mendominasi hal itu, maka dia jadi bid'ah. Karena sunnah itu enggak bisa dicampur dengan bid'ah apapun. Ya sunnah-sunnah murni sunnah. Oh sunnah misalnya 70% mungkin bid'ahnya 25% enggak bisa seperti itu. Ya sunnah-sunnah murni. Ya. bila mungkin ada 80% sunnahnya tapi ada 20% bid'ahnya juga tidak diterima. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza atau man amila amalan laisalih amruna fa huwa raddul. Bahwa barang siapa yang tidak beramal atau mengerjakan suatu amalan tidak ada landasannya dari kami, maka ditolak. Ya. Jadi yang masuk landasan perintah amalan yang totalitas secara syarat-syaratnya sempurna itu itu sunnah. Nah, ini harus dipahami. Itu tidak amalnya banyak sekali Dikir-dikir dan -dikir ditambah-tambah Ya oh, Itu mungkin Dikir-dikir ya, dengan hanya sekedar asma'ususna saja Kan begitu enggak pernah lakukan Rasulullah SAW Lakukan hal itu Rasul kalau zikirnya sempurna Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar La ilaha Allah Subhanallah bihamdi Subhanal azim La ilallah wahdahu la syarika la Lahul mulkul hamdu wa la kulli syayin khadir Begitu aman Nabi SAW Jangan ditambah-tambah Anda mau apa? Anda mau apa? Mau bahagia Mau sampai ke surga Ya Rasul yang paling bahagia Rasul telah sampai ke surga Ya dijamin surga Dan jalannya Jalan yang mulia Tidak ada jalan seperti Selain itu Apa yang kita inginkan? Ingin dapat rahmat Allah Ingin dapat surga Allah Ingin bahagia Ya ikuti orang yang bahagia Nabi SAW uswahnya Kuduahnya Jangan menambah-nambah Tidak ada Allah tidak mengizinkan Untuk anda menambah-nambah Dalam agama ini Ya untuk ya melakukan amalan-amalan yang tidak ada lendasannya. Karena yang melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan sunnah hanya ada dua alternatif. Boleh jadi dia ini mengatakan saya lebih baik dari Rasul. Kenapa? Ya ada suatu yang atau Rasul meninggalkan suatu yang belum atau amalan yang belum disampaikan Rasul. Laku, dia kerjakan sekarang ini. Berarti dia lebih baik dari Nabi. Ada amalan yang Masya Allah dia temukan di akhir zaman ini tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Atau demi ya agamanya belum sempurna berarti masih ada yang kurang ditambah oleh dia. Makanya pelaku bid'ah baik itu amaliyah atau keyakinan i'tiqad dan amali itu pada dasarnya mereka itu orang yang mengkritisi Allah. Sadar tuh tidak? Ya, pada dasarnya mereka yang pelaku bid'ah, pencetus bid'ah mereka telah mengkritisi Allah. Agama telah sempurna, untuk apa ditambah-tambah? Kalau Anda belum menasi menambah Masih... Masih tersimpan dalam benak pikiran dia, berarti agama ini belum sempurna. Allah menyempurnakan. Al Yumma Akmal Tulaqum Dina Kombat Mamtu Adekum Naimati Waraditulakum Islamadiina. Apalagi yang kita cari? Belum cukup cara beribadah yang benar, belum cukup cara yang solat yang benar dengan ya yang lain, belum cukup cara zikir yang benar, belum cukup salawat yang benar, belum cukup ya hal yang lain yang so dengan sunnah belum cukup itu semua. Lalu apa yang ingin kita cari? Kalau itu belum cukup, berarti tidak ada yang cukup di dunia bagi kita. Makanya ingin mencukupkan diri, meraih rida Allah, rahman Allah, ikuti Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam Pasti dia akan dicintai oleh Allah. Kuling kuntum tuhibun Allah, fattabi'uni. Yuhbibikum Allah, wayaqfilakum dunubakum Allah, wafurur rahim. Itu janji Allah. Jika dia mengatakan cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Itu bukti. InsyaAllah akan mengampuni dosa kalian. Oleh itu para ulama sallam pernah mengatakan, Imam Juni'ah pernah mengatakan, Kullu tarikin ilallahi masdudun, Illa, ya, Illa tarik Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Semua jalan, ya, Menuju Allah, Menuju surga Allah, Mencari rita rahmat Allah, Semuanya buntu tertutup. Ya. Gak akan mungkin sampai kepada tujuan, Kecuali jalan yang telah ditempuh Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan taraktu kum ala mahajjatil al bayda lailuhaka naharha la yazigu anha illa halik Aku tinggalkan di atas jalan yang lurus terang benderang jelas semuanya enggak ada yang menyimpang dari aku kecuali celaka Maka seorang semakin berbuat biasa semakin jauh dari Allah semakin jauh dari rahmat Allah semakin jauh dari rida Allah semakin jauh dari apa namanya itu surga kerana seorang akan melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka. ya Jalan sirat. Dan mereka akan melewatinya sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Yang cepat, paling cepat di dunia mengikuti sunnah rasul yang paling cepat sampai ke surga. Dan yang malas-malas kita sunnah apalagi menyimpang atau mengikuti tradisi dia, budaya dia, hawa nafsunya. Dia akan juga berjatuhan diserak oleh atau dikait ya, Diserit oleh kaitan-kaitan Yang bergantungan di jembatan Di atas neraka tersebut Sebagai dia telah diserak oleh hawa nafsunya Bidahnya oh, Pemikirannya di dunia ini Syubat dan syahwatnya. Maka para pemirsa rahimah kum, Ini permasalahan yang bukan sepele ya, Ini permasalahan adalah sebagai Ya Parameter Anda mengikuti rasul atau tidak tidak cukup hanya mengatakan, saya cinta Rasul. Saya ya, uh, mengagungkan Rasul. Tapi bagaimana pengagungan dalam amaliyah? Seorang yang mencintai Rasul, mengagungkan Rasul. ya, Dengan hatinya, dengan lisannya, dan anggota badannya, diikuti amalan Rasul SAW. Jangan nama-nama. Anda tidak akan sampai ya, kepada tujuan jika Anda menyelisih sunnah. -nabi. Anda semakin jauh. Ya, Anda tidak lebih mulia dari Abu Bakar Umar, Uthman, Ali dan sahabat Muhajin dan Ansar ya, Ahlu, ahlu Bi'at Ridwan Anda tidak lebih mulia daripada Tabi'in Anda tidak lebih mulia daripada para ulama-ulama salaf dan Anda tidak lebih berilmu dari mereka mereka para wali Allah terbukti keistikaman mereka di atas agama Allah Allah Ridho kepada mereka dijamin oleh Rasulullah SAW. Yang keselamatan artinya harus mendapatkan rekomendasi dari Rasul. Ya. Dan kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan yang sama, jalannya, jalannya sama juga. Mau sampai kepada tujuan mereka, mereka telah sampai, meninggal dalam keadaan istiqomah. Lalu kita tidak mau mengikuti mereka? Ini kontradiksi. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladheena attaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waridwan wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhari khalidina fiha abada dhalika al-fawzul adhim aydu muhajirin wal ansar generasi pertama dan terdahulu dai muhajirin wal dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik bagi mereka surga yeah. Allah ridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah dan Allah janjikan surga bagi mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah keberuntungan yang besar dan kita telah meyakini bahawa muhajin wal ansar kenapa mereka mendapatkan keriduan Allah kerana mereka telah mengikuti rasul yang dirida oleh Allah dan barang siapa yang ingin menjadi orang-orang yang dirida Allah dicintai oleh Allah, kekasih Allah dan selamat dunia akhirat Maka ikuti mereka yang telah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beranak siapa yang menyimpang menambah-nambah bayatul aqidah atau hal-hal yang lainnya, maka dia akan celaka, sengsara dan binasa. Ya, amalannya akan menjadi sirna, amalannya akan menjadi sia-sia belaka. Karena Allah tidak menerima yang seperti itu. Ya, ini yang perlu dipahami ya tentang masalah beda dan beda seterusnya ya. Maka, ai nak mana pengagungan kepada agama Allah? Ya, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama dan di waktu yang sama menjadi warning bagi kita akan bahaya perbuatan bid'ah. Ya, Anda akan diusir dari telaga Nabi. Mau minum telaga Nabi atau minum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila minum walau seteguk pun akan ya, tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya ikuti sunnah dia. Kalau Anda menyimpang dari jalannya di dunia ini menumbuhkan hal-hal yang bid'ah menambah-nambah akan diusir ya dari telaga nabi sallallahu alaihi wasallam demikian yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat pada bagi kita semua wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh